בעזרת השם מתבאח, ספר אלים לתרופה, המשך רנ"ו ברוך השם, יום ב' תצווה תקצח סימן טוב ומזל טוב לכבוד אהובי, בני חביבי, הרבני הוותיק וכולי מורנו הרב יצחק נרו יאיר, ולכל יוצא חלציו שיחיו ובפרט לבנו החתן המופלא דוד צבי שיחיה היום בא בגבולי רבי אליהו מברסלב, ובישרני טוב, שתהילה לקל נתקשר למזל טוב עם ידידנו וכו'. ואם היה לפלא בעיניי, על אשר מיהרת לגמור קודם בואי, אם כל זה היה לי לנחת, כי באלו אמרו מקדימים. ועתה כפיי פרושות אל השם, הגומל החייבים טובות, שנזכה לגמור בשלמות בקי טוב. ויהי רהבה שיהיה לכולנו למזל טוב ולחיים ולשלום אין קץ וכו'. ילכו יונקותם, תארכנה פירותם, וכולם יעשו עצון צאן קונם הם וצאצאיהם לדורותם. עד ישובו בני ישראל כיונים אל ארובותם, אמן. והנה להעריך בדברי אמת, אין הפנאי מסכים כעת, ובוודאי תשמע מפי ידידי רבי נחמן אירו יאיר, קצת ממה ששמע בדרך, ובקרוב נתבעת בעזרת השם מטבח. כי כפי הנראה, אהיה על שבת הבאה עלינו לטובה. ובימי הפורים הבאים עלינו לטובה בברסלב. והשם ישים בפינו דברי אמת באופן שיעשו רושם לטובה, להתחזק <coughs> בכל עת מחדש בתוספת קדושה ודעת, עם והתחזקות חדש בכל יום ובכל עת. כי הזמן פורח מאוד, ואם לא עכשיו, ומתי? וכעת טוב להודות להשם על העבר ולבקש לאבא. חסדו גבר עלינו מאוד, ואמת השם לעולם. עוד יוסיף בהחמיו חסדים חדשים נפלאים באופן שנזכה לשוב אליו יתברך מהרה. לא נבוש ולא נתקלם ולא ניכשל לעולם ועד ולהשם הישועה. דברי אביך מעתיר בעדך ומצפה לישועה בכל עת, נתן מברסלב. רש"ז ברוך השם יום ג' תצווה תקצח נמירוב. רב שלום לידידי הרבני הוותיק בני חביבי מורנו הרב שיחיה אתמול היה פה רבי אליהו מברסלב, שהוא היה השדכן אצלכם, ובשרני טוב מעניין השידוך למזל טוב. כתבתי לך סימן טוב ומזל טוב, ומסרתי איגרת בידו, ובוודאי הגיע לידך. ואם לא אשלחו עדיין, ציוויתי על מוסרי כתב זרע בשמואל מברסלב, שהוא הציר שהביא לי שיראה לשלוח לך מכתבי הנעל על ידי שליח שלך. אבל אם הוא עדיין בברסלב, הכעת <קעת> אני כופה לך ברכתי. יצר השם את הברכה איתך, שיהיה התקשרות למזל טוב, לחיים טובים ולשלום לכם ולכולנו. ילכו יונקותיו ויהיה כזית אוהדו. ונזכה להתעורר מזה לשוב להשם יתבחך באמת, כעל כל אשר גמלנו בהחמיו וקרוב חסדיו. לא ככה תאנו עשה לנו וכולי, חסדו גבר עלינו ואמת השם לעולם. ועל דבר אשר הקדים לגמור בלי ידיעתי כבר כתבתי לך שם, שכפי שסיפר לי רבי אליהו הנ"ל, היית מוכרח בדבר. ומאת השם הייתה זאת, ובוודאי הכל לטובה גדולים מעשי השם, מאוד עמקו מחשבותיו ידבח. ובעל הרחמים אשר גמל עמנו טובות כאלה עד הנה, גם עד זקנה ושיבה אל יעזבנו, עד אגיד זרועך לדור וכולי. השם יגמור בעדנו הכל לטובה. וכפי הנראה נתוועד יחד בישועתו יתבאך בקרוב, על כן אין להאריך עתה. גם אני טרוד עתה בעניין הנישואים של בני חורגי שמל כשיחיה, שהשליח שהביא מכתבך בא בייחוד בשביל עסק החתונה הללו, ואני מוכרח להשיבו כראוי בנחיצה, על כן לא יכולתי להרחיב הדיבור אליך יותר. דברי אביך רואה נפלאות השם בכל וחסדה וחסדיו ומצפה לישועה שלמה בכל עת, נתן וברסלב. שלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. רנ"ח ברוך השם, יום א', פורים, תקצח, ברסלב. שמחה וששון ליהודים, ובכללם כבוד בני, ידיד נפשי הרבני וכו', אמורנו הרב יצחק שיחי עם כל יוצא חלציו. בשעה זאת, אחר גמר קריאת המגילה, קיבלתי מכתבו. והיה לי לנחת גדול מכתבו ששלח על ידי שליח. כבר כתבתי לו שקיבלתי, ומכתבו הראשון לא קיבלתי עדיין. כעת תדע, כי השם יתברך עושה חדשות בכל עת. כי בלב שבת קודש העבר נולד בן למזל טוב למחותנך, ויכנוס לברית אם ירצה השם ביום שבת קודש הבא לנו לטובה. על כן בא לפני בבקשה והפציר. אולי לדחות את התנאים עד שבת קודש הבאה לנו לטובה, כדי שלא להכביד עליו כל כך להרבות בהוצאה של שני סעודות גדולות. והסכמתי לדבריו. גם יש לי עוד טעמים בזה שהוא לטובה, כאשר אספר לך. על כן, אל תבוא עם בני ביתך מחר, אם ירצה השם, רק אתה בעצמך תבוא בלי עיכוב ביום מחר, אם ירצה השם, ותתעכב איזה שעות או יום, ואחר כך, אם תרצה, לחזור לביתך. ובערב שבת קודש, הבא עלינו לטובה, תבוא עם כל בני ביתך לפה שבת קודש, הבא עלינו לטובה. ובמוצאי שבת קודש יהיה סעודת התנאים עם סעודת הברית מילה ביחד. והשם הטוב יגמור לטובה ונגילה לה ונשמחה בישועתו. עתה הודיעך, בני חביבי, עם כל אנשי שלומנו נפלאות חדשות. כי בלילה הזאת אחר שזכינו לשמוח כראוי. וגם אנוכי תהילה לכל רקדתי הרבה ביום שבת קודש ובלילה העבר. והנחתי לישון אחר חצות לילה, ולא יכולתי לישון. אחר כך, בערך ג' שעות אחר חצות, בא לביתי איש אחד. אשר מסר אותי כמפורסם, הוא בא בבכי רבה ועצומה, בקידה עוכרייה והשתחוויה. ובתחילה שלח אליי את המלמד שלו, ידידנו רב צבי הכהן מן רבי יודל. והקיץ אותי וסיפר לי שכבר הוא בביתי התחתון הוא בוכה לפני הצדקת מרת עדל תחיה. כי אשתו נחלשה מאוד עד למוות. וכן היה כי בשעה זאת נפטרה. אך בעצמו עם בנו החתן עלו אחר כך לבית העלייה שלי. ותכף בבואו נפל רגלי ונשק, רגלי ונשק אותם בכוח גדול. עד שאני מרגיש כוח הנשיקה ברגלי. וכן עשה כמה וכמה פעמים שנפל על רגליים ונשקם, וביקש ממני מחילה בבכייה בדמעות זולגות, ואמר חטאתי, כל המסירות היה על ידי, מה אעשה, תמחלו לי. ונתן לי שני קרוב על כסף על פדיון, ובכה שאין לו יותר ליתן. והבטיח אם יוכל לתקן מה שקלקל, בוודאי אתקן להשתדל לטובתי בכל כוחו. ואמר שגם היום אני יכול לכנוס לפה. יתר מזה אי אפשר לבאר הכל, לכו חזו מפעלות השם. מי ייתן שכן יזכו כל המתנגדים לפייס אותי לטובתם הנצחית. בדרכי השם נעימים מאוד מאוד, גדולים מעשי השם מאוד עמקום מחשבותיו. שמחו אחי ורעי בישועת השם. עדיין הלא עזבונו החמיו וחסדיו, כן יוסיף כפלי כפליים להראות לנו חסדו וישועתו, וייתן לנו הכל בכוח הזקן הקדוש. חסד שבחסדים. שמחו בהשם ובצדיקיו הקדושים, ובפרט עתה בפורים זמן שמחה לכל. אין פנאי להעריך כי עדיין לא התחלתי לקיים מצוות לבסומה בפוריה. מי ייתן שאזכה לקיים כראוי ולשמוח כראוי, עד שנזכה לקיים בימינו בחינת קיימו וקיבלו מחדש נתן מברסלב. ברוך השם יום א צו תקצח נמרוב שלום לבני חביבי הרבני וכולי למורנו הרב יצחק נאור יאיר. אור ליום ו' העבר, באתי לשלום לביתי מויניצה וברה לי, אם מחותנך לא דיברתי כלל. כי נסעתי לברסלב קודם שבא לביתו. אודות מתנה לבנך שיחיה, אם ייתן ייתן, ואם לאו אל תצטער כלל. כי כבר דיברנו הרבה שאין שום טובה בזה העולם, שלא יהיה מעורב בו איזה צער וחיסרון. ומחמת זה כל העולם מלא ייסורים והגונות וחסרונות רבה בכל אדם ובכל זמן, בכל יום ויום ובכל עת ושעה. רק שהשינויים רבים מאוד בין אדם לחברו, ובאדם אחד בעצמו רבו השינויים בין העתים, בין יום לחברו ובין עת לעת. והכל כלול במה שכתב לכל עת, חשב כ"ח עתים, י"ד לטובה, י"ד להפך. וסיים, מה יתרון העושה באשר הוא עמל? כי אין שום תקנה כי אם לברוח אל עמל התורה. ואם כבר דיברנו בזה הרבה, עדיין צריכים לחזור זאת בכל יום. כי רבו שינויי העתים העוברים על כל אדם בפרטיות ובפרטי פרטיות. והינך רואה שלפני רבע שנה לא חשבת כלל, שיהיה מתנות יפים לבנך על הפסח, וגם כובע חדשה לא היה לו. ואתה שעזר השם יתברך שנשתדך למזל טוב, שהוא בוודאי ישועה גדולה, כי כמה וכמה מצפים לזה לזכות לשדך את בניו שיחיו, וכמה וכמה כליון עיניים בלי שיעור יש לבני אדם על זה. ואתה אחר שעזרך השם יתברך לזה, וגם כבר קיבל מתנה נאה הכובע הנ"ל, אתה אינך מצפות למתנות יפות, ואם בעצמך לא היית מקפיד על זה, יש לך געגועים לזה מחמת רצון זוגתך או שיחיו, מחמת כבוד הבריות. ואם ישלח לך מתנה, תצטרך לחשוב להחזיר לשלוח לו איזה מתנה קטנה על כל פנים, שקשה עליך עתה גם כן בעת הזאת. ואתה ראה ואוון וחכם, איך אין שום בית מנוס כי אם להשם יתברך ולהתורה, והעיקר לשפוך שיחו לפני השם על כל דבר. באופן שגם בתכלית הגשמיות, משמונח אפילו במקום שמונח, גם משם יוכל לקשר הכל להשם מטבח. לחשוב בכל פעם מה יהיה התכלית מזה. הלוא כצל עובר. וזה סמוך שלחו לי בעצמי מתנות להחתן בימי נעורי. וכבר עבר כערף עין ונעשי ממה שנעשה. וכערף עין יעבור גם הזמן של כל באי עולם. ולא ישער כי אימא שחטף כל אחד לעצמו מהתכלית הנצחי. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. ועתה שמח בני במה שאנו זוכים על כל פנים לדבר מזה ולמשוך רצוננו לתכלית הנצחי. בפרט שאנו סמוכים בכל עת ורגע בכוחו הגדול של זקן הקדוש. זה נחמתנו, זה ישועתנו, זה תקוותנו, זה שמחתנו לנצח נצחים. אשרנו וכולי. דברי אביך המצפה לישועה. השם יתברך יעזור לנו לשמוח כראוי בשמחת החג הקדוש הבא עלינו לטובה. נגילה ונשמחה בישועתו. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה וחימתן עזיזה. שימו לבכם היטב היטב לכל דברי אלה, כי לא דבר ריקו מכם, כי הוא חייכם לנצח. ותראה לשלוח לאיגרת על ידי מוסר כתב זה, ותפרוס בשלום ידיד נפשי הוותיק. פרי צדיק נורו יאיר, ותאמר לו שישמע מרבי דוד את התענוגים והשעשועים שמלאים בבית העובד בממשלה של דודו נורו יאיר. ועדיין רבי דודנו יודע אפילו חלק אחד מאלף ממה שנעשה שם. ומזה גם כן ראוי לו לקח מוסר לשוב אל דרכי אבותיו הקדושים והנוראים, לחשוב על תכליתו הנצחי. ואני בתומי אלך לעשות את חובתי להזכיר בכל פעם. כי אני מחויב לשרת את אבותיו הקדושים ולמלות רצוניהם הקדושים, אשר הם משתוקקים באמת לקרב את זרם הקדוש של האמת לאמיתו. אך בחירתו חופשית, והשם ברחמיו יעזור לו, שנזכה על כל פנים להתוועד יחד, למען ניטב לו בזה ובבא לעד ונצח נצחים, אמן כן ירצון רצון, נתן הנ"ל. רס ברוך השם, אור ליום ו, ערב שבת קודש צו. האגרת הזו הכנתי ביום א', קודם חצות, לשולחו על ידי רב זאב מפה, ונתעכב ולא נשא אז. אחר כך נשא בלי ידיעתי, לאחר כותבי אגרת זה, גיאני מכתבו על ידי הפסט, וראיתי נפלאות השם, כי בעת כתיבתי לא היה בדעתי לפרוס בשלום ידידי רב נחמן הנ"ל, להזכירו להתוועד עמי. רק מעת השם הייתה שבסוף כתיבתי, לא היה בדעתי לפרוס בשלום ידירה מנחמן הנעל, רק מאת השם הייתה שבסוף כתיבתי נזכרתי בזה. ואני מאמין תמיד בעניין זה, כי לא דבר רקו, כי בוודאי היה לו התערותה והשתוקקות לזה שגרם לעוררני לזה. אחר כך כשגיאני מכתבך בפריסת שלום מאיתו, באהבה והשתוקקות, ושהוא נחשף להיות פה על שבת חול המועד הבא עלינו לטובה, היה יקר בעיניי מאוד. וראיתי נפלאות מים דעים כמה גדול כוח ההסתוקקות והכיסופין בקדושה שיכולין לעורר בירכו כמה פרסאות גם בזה העולם מכל שכן מה שנעשה מזה למעלה כי בהתערותא דילתתא יתער לעילא ויש בזה הרבה לדבר ותספר לו כל זה והשם ידבר יחזק לבבו להוציא מכוח אל הפועל תשוקתו הטובה ואם ירצה השם, כשיהיה פה אדבר עמו פנים אל פנים, את אשר השם בפינו, לטובתנו הנצחית. ועתה בני חזק ואמץ לשמוח בשמחת החג הקדוש הבא עלינו לטובה. ותזכה להיות בכלל כל המרבה לספר ביציאת מצרים וכו'. כי תהילה לכלא שלנו הרבה לספר ולהודות על כל הניסים הנפלאות שעושה עמנו בכל עת. כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'. וכן בכל שנה ושנה. בפרט נרדפים דנרדפים כמונו, לולי השם שהיה לנו וכו'. ועל חסדו הגדול לנו נשענים באמת שאל יעזבנו ואל יתעשינו לנצח. אין בפרנסה להינצל משונאינו ועודפנו חינם, ובפרט בעיקר התכלית, לזכות להתקרב אליו יתברך באמת, למען לא נבוש לעולם. ויש רבה לספר, אך אין הזמן מספיק. והעיקר שתשמח במה שזכית להיות על ראש השנה כמה פעמים, ובמה שאנו מקווים להיות עוד על ראש השנה כל ימי חיינו. כי עתה זה כל נחמתי, וכל מגמתי לזכות את כל השומעים לדברי שיהיו כולם על ראש השנה. היינו במקום גניזתו הקדוש של אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה כל ימיהם לעולם. בוודאי יחזיקו לי טובה לנצח. ובזה נגיל ונסיס תמיד, בפרט בשבת ויום טוב, וכן נדבת השם יהיה מעוזנו. רס"א ברוך השם, יום ו, שבת קודש מיני ב, תקצח. שלום לבני חביבי הרבני, מורנו הרב יצחק נור יאיר. דע שבאתי לפה ברסלב ביום אתמול, וכפי הנראה התעכב פה עד יום ב' ג', והשם יוליכני בדרך האמת תמיד. מכתבך מיום א' דרוכל המועד קיבלתי מהפס ביום טוב האחרון והיה לי לנחת. כעת אי אפשר להעריך מחמת שהוא קודם תפילת שחרית. גם מאפס כלי כתיבה. ואם ירצה כבוד רבי נחמן נר... נר... נרו יאיר נכד אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה. לבוא לפה אחר שבת קודש מה טוב. ואם ירצה יישא עמי יחד לקהילת קודש וי כי בדעתי קרוב הדבר ייסע לשם. אך יזרז לבוא ביום א', או על כל פנים ביום ב'. רק יודיעני על ידי אנשי היריד אם יבוא הוא, או אתה, או איזה איש אחד מאנשי שלומנו. וה' ידבח ישמח לבבינו בשעתו, ונזכה לקבל השבת בשמחה רבה כראוי, ולהתחיל פרקי אבות מחדש, להרגיש בלב נעימת המוסה והדרכים קדושים, שהעלימו הצדיקים בדבריהם העמוקים מאוד. והנה חדשות רבות נעשים בכל יום, בעת גליה ובעת כסיה. גדולים מעשי השם ונפלאותיו וחידושיו בכל יום. מעט מזה יכולים לראות מרחוק, ויותר מזה צריכים להאמין, כמו שדיברנו מזה על פסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך. וגם דיבורים אלו צריכים לחדש בכל יום, לעורר עצמו בכל דבר, לראות פה על השם ומעשי ידיו המתחדשים בכל עת בנפלאות חדשות. והכל בשביל האדם השפל הזה, כל הימים אשר אורך אל פני האדמה. מה גדלו מעשי השם מאוד עמקו מחשבותיו. דברי אביך המצפה והמחכה לישועה שלמה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה, ובפרט לידיד נפשי הוותיק, פרי צדיק, מורנו אבנחמן, נכד, פאר ראשנו זכר צדיק לברכה, ולכל בני ביתו שלום וישע רב. רי ס"ב בעזרת השם ידבח יום א' בהעלותך תקצח אומן. בני ידיד נפשי ולבבי, כל מכתבך קיבלתי קודם שבועות. וערב שבועות סמוך לערב קיבלתי מכתבך לחוללך בתוך הנפשות הבאים ברצונות חזקים להתקרב להשם ידבח. גם היום בבוקר קיבלתי מכתבך, ולית ראות עתה ודיתביד. הכל נכתב ונרשם למעלה לטובה. מי ייתן, והיה שהיית עמנו גם בגופך פה, הנה מה טוב ומה נעים וכו'. אך גם רצונך וכוספך החזק והעצום, ותשוקתך הגדולה טוב לפניך מאוד. ואתה אל תעצב על העבר, רק תבקש על לאבא, שנזכה בהחמיו העצומים לשוב לביתי לברסלב בשלום, באופן שנוכל להתבעד שם יחד כמה פעמים בשנה. לדבר מנפלאות אמיתת קדושת חידושי תורה, המביאה למעשה טובה שזכינו בחסדו יתברך, ובחסדיו הנפלאים ונוראים מאוד מאוד. מה נשיב להשם וכולי. כעת אני טרוד מאוד בנסוע מיד לדרכי לשלום, ואין פנאי כלל. רק אהבתך אילצוני לכתוב מעד דברי אלה. ואם יוצא השם, בשובי מדרכי אוסיף לכתוב לך יותר בעזרת השם יתבח. ואתה תשמע הכל, מפי אנשי שלומנו. וגם תקבל השיר, שנתחדש אתה ביום טוב קדוש לנגן, הנה מה טוב, אומה נעים שבת אחים גם יחד. והוא אצלי נפלאות חסדיו ידבח. ותהילה לכל, גם זה נכלל בתורתו הקדושה, כאשר תשמע ממוסרי כתב זה. ואני מחיה את עצמי מאוד בזה, הנה מה טוב, אומה נעים וכולי. דברי אביך המצפה לשמוח בך לאורך ימים ושנים טובים בזה ובבא לנצח, נתן מברסלב. ושלום לידידי רב יעקב נורא יעיר. אומר עלי ליבי על שלא זכיתם להימנות עמנו בחג הקדוש העבר, זמן מתן תורתנו. מי יתן מעתה שנזכה להתוועד יחד לעתים קרובות, באופן שנזכה להשכיל על דרכנו, להטיבנו באחריתנו לנצח, אמן כן יהי רצון. רס"ג בעזרת השם יתבח יום ג' קורח תקצה קרימצ'וק. שלום רב לבני חביבי הרבני וכולי, מורנו הרב יצחק נור יעיר. על שבת קודש העבר הייתי פה, ומתי אסע לביתי אין יודע בעצמי. ועתה אין לי פנאי כלל, רק מאהבתך ותשוקתך למכתבי כתבתי לך משלומי וממקומי אתה. השם יטבח בהחמיו, יוליכני לשלום בדרך האמת, בגשמיות ורוחניות. הנחני במעגלי צדק למען שמו, לכתוב לך דברי אמת והתעוררות והתחזקות וכולי. אם לכתוב לך דברי אמת והתעוררות והתחזקות אין הזמן מספיק. עד כה כתבתי בקרימצ'וק, ונתעכב מכמה טעמים ולא נשלח משם. ונתעכבתי על שבת קודש העבר בקרקו. ותהילה לקהל דיברנו הרבה נפלאות השם. ובפרטיות סיפרתי שמה מעשה של יום החמישי וכולי, גדולים מעשה השם. ואי אפשר לבאר כל אשר בלבי, בפרט על פני השדה. בשעה נחוצה מאוד, כי זמן תפילת שחרית הגיעה. ונפלט בעיניי שלא מצאתי מכתבך פה. כי אתמול באתי לפה, שרין, בהיום יום ד' חוקת אני שולח מכתבי זה מפה. ובבואי אתמול לפה ולא מצאתי מכתבך, עמדתי מרעיד. ואין הוא יודע מה לחשוב. השם ידבח יעזור, שיהיה הכל לטובה, ונזכה להבין דרכי השם ונפלאותיו ונוראותיו בכל יום ובכל שעה. ולהבין מהם רמזים להתקרב אליו ידברך בכל עת. ואין לי פנאי להעריך כלל, עד שבדעתי היה לי בלי לשלוח שום מכתב כלל. רק אהבתך ותשוקתך החזקה יכריכו אותי לכתוב על כל פנים מעט דיבורים אלה. ושמח בני וכל אבינו בכל נקודה ונקודה טובה מקדושת ישראל שזכינו. ואתמול חזרתי עם אחד, התורה זמה לאלוקי בעודי, ונעשית בעיני כחדשה ממש. והשם ידבר חזקנו ללך עמה בכל יום ובכל עת, כי נפלאתי. מעשי השם המה הגדולים מעשי השם אשר הפליל לעשות עמנו. מה אדבר? חזקו ואמצו מאוד בכל יום מחדש, כל אחד ממקום שהוא. כי כל חיותנו וקיומנו, ובכל תנועה ותנועה ובכל נקודה ונקודה, מה שמושכים עצמם בכל פעם מרע לטוב. וכל אחד מישראל איכשהו כל חיותו וקיומו מזה. וסוף כל סוף נשוב כולנו להשם מטבח על ידי זה. ואי אפשר להעריך בזה על פני השדה. דברי אביכם המשתוקק בכל עת לתכלית הנצחי לנו לזרענו לכל ישראל הנצח, נתן מברסלב. רס"ד רב שלום לבני חביבי הרבני מורנו הרב יצחק נורי יאיר בשעה זאת סמוך לחצות היום באתי לפה אומן בחיים ושלום תהילה לקל ולא מצאתי כבוד רבנפתלי בביתו כי הלך לפי שעה למחוז חפצו. ובכניסתי לביתו מצאתי על שולחנו מכתבו והיה לי לנחת גדול. וכעת הפס נחוצה מאוד ואי אפשר להעריך כלל. ולהשיב לך על שאלתך תהילה לקל נדמה לי שבמכתבי שכתבתי לך מצ'ירין קודם שקיבלתי מכתבך בצעקתך המראה, יש בו די ודי להחיות נפשך מחדש. אף על פי שהדברים עתיקים, אבל הם עתיקים באמת, דברי עתיק יומין, המתחדשים בכל עת ובכל רגע בהתחדשות נפלאה, לכל החפץ באמת לקבל. שמע בני היטב ובין תבין אשר אני כותב לך. כי לא דבר רקו התורה הזמרה עם כל התנועות הקדושות שסיפרתי לכם כמה פעמים. שאמר שצריכי ללכי מהפוך בהם, מהפוך בהם וכו', כי הוא חייך לנצח. וכפי הנראה אשא אחר שבת קודש הבאה עלינו לטובה עם עצי השם לביתי, השם ידבח ינחני במעגלי צדק למען שמו. דברי אביך כותב בחיפזון נתן מברסלב. אי hey, סמכי, בעזרת השם ידבח, יום ו', ערב שבת קודש, מסעי תקצח, נמרום. החיים והשלום לכבוד אהובי, חתני, ידידי כנפשי, הרבני הוותיק המופלג, מורנו הרב ברוך נאור יאיר. ביום ד' בשבוע זאת באתי לביתי לשלום, ותהילה לקהל הכל הנכון עם וכו'. ומחמת כבוד שבת קודש אי אפשר להאריך. בשבוע זאת קיבלתי פריסת שלום מביתי תחי על ידי איש מברסלב, והיו לי לנחת גדול. בעל הרחמים הזן ומפרנס לכל יפרנס אתכם בכבוד. ויצליחכם הצלחה אמיתית והנצחית, שתזכה לבלות ימיך בתורה ותפילה ומעשים טובים ויראת השם כל ימי חייך לעולם. כי חוץ מזה הכל הבל. חזקו וימצאו בפתחון חזק בהשם יתברך, שלא יעזוב אתכם לעולם. דברי אביכם מחפץ לשמוע כל טוב מאתכם ומעתיר בעדכם נתן יובלסלב. ושלום לכבוד ידידי נאור יאיר ולכל בני ביתו, ולכבוד אביך זקנך הנכבד הישיש. נרו יאיר עם כל בני ביתו. רס"ו בעזרת השם יתבח יום ב' עקב תקצח נמרוב. רב שלום לאהובי בני חביבי כנפשי ולבבי, הרבני הוותיק כמורנו הרב יצחק שיחיה. כבר שמעת מפי רבי נחמן ורבי דוד את אשר נעשה עמנו בעתים הללו, בנידון תשובתי לברסלב. ועדיין עיניי קלות לתשועת השם. כי כפי הנראה הדבר סמוך לגמר בעזרת השם יתבהח, אך עדיין צריכין לישועה ורחמים רבים, שיגמור השם יתבהח בכי טוב מהרה. ולהשם הישועה, ובפרטיות אי אפשר לבאר על פני השדה. וכעת אני פה עדיין, וקרוב שאהיה על שבת קודש הבאה עלינו לטובה בברסלב. אך גם זאת איני יודע עדיין בבירור. ולספר לך גדולת השם ונפלאותיו. ובפרט נפלאות חסדיו, שאני רואה ומאמין, המתחדשים בכל יום בנפלאות עצומות ונוראות, אין פה לבאר וקולמוס לכתוב. אילו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים, ובני אדם לבלרים, ולשונות מקלסים וכולי. ואם כי המליצה הזאת ישנה וכתובה בפיוטים הקדושים, אבל בחסדי השם היא חדשה אצלנו בכל יום. וגם זה נפלאות השם וחסדיו. שאנו זוכים להאמין בזה באמת על ידי מעט דמעט שמתנוצץ לנו חסדי השם ונפלאותיו ונוראותיו על ידי החידושים הנוראים שזכינו לראות ולשמוע מפיו הקדוש וכו'. מה גדלו מעשיך השם וכו' מאוד עמקו מחשבותיך. ורק זאת נחמתי בעוני מה שאני זוכר בכל פעם שאמר השם יתברך גדול מאוד ואין יודעין כלל. נעשים דברים כאלה בעולם ואין יודעין כלל. מה אומר לך, בני חביבי, מה שמתנוצץ בלבי מזה? ולדעתי, אתה, גם אתה וגם כולכם, תוכלו להחיות עצמכם בזה ובכל החידושים הנוראים שראינו ושמענו. ומחמת שאיני יודע עם מי יהיה נשלח האיגרת הזו, כי אני שולחו לברסלב, לבני, ידידי רבי שכנא, לרוע העיר, על כן איני יכול להעריך. רק מאהבתך ותשוקתך כתבתי דברי אלה, ומן הסתם נתבעד יחד בקרוב. ופנים אל פנים נדבר את אשר ייתן השם בפינו, אם ירצה השם. ואם ירצה השם, כשאבוא לברסלב, אראה להודיעך ענייננו. ותפרוס בשלום כל אנשי שלומנו באהבה רבה. יתר מזה אין פני להעריך. דברי אביך דורש שלום תורתך באהבה, ומעתיר בעדך ובעד כולכם, ומצפה לראותכם בשמחה, נתן מברסלב. רשת ס"ז בעזרת השם יתברך יום ד' תצא תקצח. שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכו' למורנו הרב יצחק נור יאיר. אקבל האיגרת לרב יאסי בן רב ליפה לאדס, ויראה לשולחו מיד כי נחוצו. כי אני מזרזור שיבוא על ראש השנה הבאה אלינו לטובה, אשר זה טובת כולנו, שיתווסף נפש אל הקיבוץ הקדוש כדי שיתרבו הבתים וכו'. הוא בא על אשר הפלי חסדו עמנו. להתאימנו מחידושים נפלאים כאלו שלא נשמעו מעולם, ולגמור בניין שהתחיל, שהתרבו שכנים רבים כאלו, עד יאסוף לתוכם כל האבני קודש שנשתפכו בראש כל חוצות, שמרמז גם על הפגם שנעשה מפגם הברית קודש, שניתקן על ידי זה, כאשר תבין מעליך. ומגודל הנחיצה אי אפשר להעריך כלל, כי אני רוצה לנסוע היום לדרכי לאומן על ראש השנה הקדוש והנורא הבא עלינו לטובה. דברי אביך מצפה לראותך עם כל אנשי שלומנו באומן על ראש השנה הבאה עלינו לטובה. בעל הרחמים ייטיב הכתיבה והחתימה לחיים טובים וארוכים ולשלום, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. גודל צערי עד הנפש, מחולשת ידידנו רבי נחמן, נרו יאיר, תבין בעצמך. השם יתבח יחם עליו ועלינו וישלח לו אפואה שלמה קל מרע. ותראה מיד בפסט ראשון לכתוב לי גרת לאומן להודיענו הטוב ממנו. מי ייתן לבשרני בשורות טובות מהרה, אמן כן יהי רצון. מכתבך קיבלתי כולם, ובתוך מכתבך מבואר תשובתך מעצמך. וכעת אין תנאי להשיב ולרחיב הדיבור, ולהשם הישועה, שיתקן הכל בהחמיו ובחמלתו הגדולה, אמן כן יהי רצון.